Surja El Allah Mekase Nëntëmdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Lavdëro emrin e Zotit tënd Mëtë lartit Që ka kryuar gjithë shka Dhe e ka përpjestuar drejt që ka caktuar fatin e qdo gjëje dhe i a ka rëfyër rrugën, që bën të rriten kulotat dhe pastaj të shëndrohen, të thahen e të vyshken. Ne do të të bëjmë ty, Muhammed, të lezosh shpalje tona, kështu që nuk e për të haruar, përveq asaj që do Allahu. Vërtet, a i e di të dukshmen Dhe qka është e fsheht Do të ta lehtësojmë ty rrugën e drejt Pra ndaj, këshilo Nëse këshila, do t'jet e dobishme Asaj do t'javër veshin A i që i frikësohet, Allahut E do t'i shmanget vetëm e i keqi I cili do të digjet në zjarin e mal Ku asnuk do të vdes, asnuk do të jetoj i shpatuar është ai që pastrohet që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Por ju, por kundrazi, më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonse jeta tjetër është më e mirë dhe e amshuar. Kjo me të vërtetë ndodhet në fletën e lashta, në fletën e e Ibrahimit dhe Musajit